Ha, szerintem a krébi kultúra kultúr. ezt meg tudja oldani egy A van, van, van, van, úgy, hogy a szervetnek kultúrossai vannak, vannak kultúrái, ezt a kapcsolatot feltétlenül kell rendíteni. Addig jó, mi él? Sosenebb délutánt kívánunk mindenkinek. Ez a Klubrádió benne az addig jó még Kádár él. Az önök alázatos narrátorával és természetesen a csapat is összeállt a hátam mögött. Itt van Bence József, Johnny, itt van Pataki Gábor és itt van Árpási Bence is. Mindenki dolgozik és teszi a dolgát. Hosszas vita előzte meg a, a, a mai műsor témáját, mert, mert több is volt, és aztán úgy döntöttünk, hogy, hogy az alaptörvény ötödik számú módosításával állampolgári javaslat lesz ez természetesen az ötödik módosításra. Azt szerepeljen benne, hogy március 15-e akkor van, amikor mi ünnepeljük. Tehát, hogy ez ugye most március 15-énket azt egy kicsit elvitte a cica, meg a hó, meg a katasztrófa, úgyhogy arra gondoltunk, hogy, hogy azokat az emlékeket, amiket egyébként egy jó kis március 15-i műsorban elővettünk volna, azt ma fogjuk március 17-én, tehát most úgy csinálunk, mint hogy a március 15-e lenne, de mint hallottam az imént a tüntetésen is valaki a március 15-i beszédét mondta el, egy kicsit így összefolynak a napok, és azon gondolkodtam egyébként otthon üldögjelben március 15-én délután, és nézve a híradásokat, megolvasva a híreket, hogy, hogy mennyire érdekes, hogy, hogy most lesz egy olyan generáció vagy egy olyan egy olyan társaság, akik, akik számára ezentúl március 15 az iszonyatosan nem a nemzeti ünnepet fogja jelenteni, hanem azt fogja jelenteni, hogy 24 órán keresztül ott szívtam az M1-es 97-es kilométerénél, és nem jött hozzám senki se, aki aki kimentsen vagy, vagy forró teát hozzon, hanem ha csak ültünk a gyerekkel, időnként járattuk az autót, na és így, tehát a március 15-én. És ez, ez nagyon érdekes, mert <kül> egyébként számomra, nagy, tehát nagyon-nagyon emlékezetes március 15-e van. Addig, addig, amíg én itt felvezetem ezt a témát, önök azért kezdjék el futtatni a mereblemezt és, és megkeresni a a, és a március 15-éjüket, mert például mi a mostani lakásunkba március 15-én költöztünk 2004-ben, és a gyermekeim anyával viszont 22 éve március 15-én találkoztam. Tehát ez a március 15, amellett, hogy, hogy mélyen befolyásolta az életemet, hiszen ha az 1982-es március 15 ét nézzük, amikor Benda Balázs barátommal együtt a Szeged nagyáruházban összeütöttünk egy 12 pontot, amiért aztán őt fél évre közösség megsértésével próbára bocsájtották, illetve kirúgták az ország összes középiskolájából. Aztán ott van 80... 4. március 15-én, amit ha jól emlékszem, akkor a 11. rendőrkapitánságon rendőrkapitányságon töltöttem, mert, mert előző este, hát akkor ez egy ilyen lehallgatott lakás volt, ahol laktunk, és összejöttünk az enkondi csoporttal, és hülyéskedtünk, beszélgettünk, hogy nem majd mit csinálunk március 15-én. Ja, nem is. Tehát látod, itt, itt kavar össze a, a, az emlékezet. Arról beszélgettünk március 13-án este, hogy majd mit csinálunk március 15-én, hogy akkor elő kéne ásni a gázálarcokat, meg így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Rántottál sütöttünk, vagy gombás tojást, valami egyszerű, ez egy solid volt, voltunk ott 4 5 És másnap reggel, ahogy kiléptem az ajtón, ott tehát az AI 19-14-es rendszámú, forgalmi rendszámú e, zsiguli, vagy lada, és akkor mondták, hogy Pálinkás úrát akar talán, ha velünk jönne fáradjon be és akkor bevittek a 11. kerületi rendőrkapitányságra és, és, és hát az ment nagyon, hogy, hogy mire készülünk, mondom, nem készülünk semmire sem, meg egyáltalán tehát március 15-e nem is értem, hogy miről beszélnek ez volt, aztán volt olyan március 15-e, amikor a Kozma utcai börtönben sikerült eltöltenem egy huszon egy egy-két órát 1988. március 15-én az volt az az emlékezetes március 15-én, amikor preventív jelleggel szedték össze az akkori demokratikus ellenzéknek a, az úgymond vezérkarát Soltatuliát, Dembski Gábort Kőszeg Ferencet, Molnárta a mást ott volt még <gül> Philip Tibi ott voltam én ott volt Nagy Jenő, és talán így voltunk 8 a Kozma utcai börtön, tehát a, a, jobb, a, a jobb csillag második emeletén, és arra emlékszem, hogy, hogy arra vigyáztak a, a smasszerek, hogy ne tudjunk egymásnak kopácsolással jelezni, mintha olyan nagy pengék lehetünk volna kopácsolásban. Tehát azért krosszúgyúrítva nagyon sok dolgot megtanultunk, de pont a, a börtön a kopácsolást azt, azt nem... Nem gondoltuk, hogy, hogy valamikor készülnünk kell, de minden esetre, tehát 2014-esben volt a Mén, 2013-as üres volt, 2012-esben volt a Molnár, 2011-es üres, 2010-esben a Kőszeg, 2009-es üres, 2008-es Zemski. Sov volt az, aki egyébként ilyen karakán módon viselkedett, ő azt mondta, hogy hát ne szórakozzak velő, semmiféle cellában nem megy be mert hogy, hogy mit képzelnek. Egyébként ilyen hajnal négykor vittek el bennünket. Előző este még volt egy házkodatása a Filip Tribinél, ahonnan elvittek egy nagy csomó röplapot, meg, meg néhány transzparenst. És, és akkor van uh, 11 órakor elvittek kihallgatni. És akkor jött egy, egy ilyen fiatal kihallgató tiszt, és hát mondta, hogy hát ő nagyon jó tudja, hogy hogy mi mire készültünk március 15-én, tehát, hogy tudják, megismerik a, a, a felvonulás helyszíneit, tudják, hogy ki hol akar beszélni, és hogy ő mennyire sajnálja, mert hogy ő egyébként kisztag, és hogy kiszesként, vagy mit tudom én, ifjú ő mindig ként szokott lenni a múzeumkertben, és hát mi, személyt ellenzékiek, egy kicsit keresztbe a, a az ő ünneplését és kénytelen itt velünk foglalkozni. És aztán visszalittek a cellába. Nem voltam én persze akkor annyira prista, tehát az, az pont kinézett, hogy, hogy abból a bevicznek reggel négy órakor, abból lesz még egy hónap is, két hónap is, három hónap is, vagy, vagy franc se tudja, hogy, hogy mennyi ideig kell bent tölteni azt a március 15-ét. Szóval, hogy ilyenek voltak, tehát, hogy nagyon sok volt, és most ez tényleg ilyen emlékezetes nap, de a mostani március 15-et például már nem ünnepléssel töltöttem, hanem, hanem fölmentem kardozni a Lauder Jávéba, ahol a kendósoknak volt edzőtáboruk, és nagyon jó kis vívás volt, 10-től délután 2-ig, azt is szerettem. Szóval 24.07.95.3 az önök március 15-ére vagyok kíváncsi. Halló! Halló! Aló. Jó napot kívánok! Jaj, már is lehallgatom a rád... Leha... Az is Kikapcsolom a rádiót, de eddig már harmadszól hívtam. Aha, igen, csak Na, hát sok én... beszédnek, sok az alja. Én most azt gondoltam, Tudom, még kicsit hogy kicsit Tudom, hogy de érdekesen hallgattam. Tisztelt Uram, jobban van, most már, hála Istenek van a múlt héten, ugye? Ja, igen, ezt mondani akartam az elején, elnézést kérek mindenkit, miért múlt héten nem volt adás, lebetegettem, az a múlt, heti, múlt két héttel korábbi betegség, az, az legyűrt, Legyük. És Pedig én kívántam önnek jó, és tiszta szívből jó egészséget. Igaz, igaz, és ráadásul ma, meg akkora idióta voltam, hogy ma úgy jártam, mint Magyarország lakosságának kétharmada, hogy nem hittem el, hogy hideg van odakint. Ugye Magyarország lakosság ezért szívta meg a március 14-15-i mert mindenki azt mondta. Gondolkodott, most bocsásson meg, hogy ezt mondom én ilyen, ilyen, 46. június 8-ai szülött testvérem, tehát tudja, három héttel ezelőtt, tehát két héttel ezelőtt, aki bejelentkezett, hogy ugyanezt ezen a dátumon született, mint hogy én. Igen, igen, igen, igen, igen. rá. És Emlékszem. én most ezt úgy tudom mondani, hogy mi már azért óvatosabbak vagyunk, mint önök kis fiatalabb ifjúgárda, hogy így mondjam, hozzánk viszonyítva, hogy akik már ugye a uh -huh. 67-ben vannak. Igen, még föl kell öltözni, fel kell öltözni. Én még egyet szeretnék kérni, hogyha van arra mód, hogyha most is hallgat a, velem egy szülőt, és pláne, hogyha még a, azt mondja, hogy a rókus kórházban született, hát akkor ez már lenne a, a, a, a, a total, tehát a szuper dolog, hogy ugyanaz a napon, és meg egy kórházban, és ha hallgatja ezt a műsort, és van ennek a műsornak egy olyan lehetősége, hogy mi egymással ö, tudjunk kapcsolat váltani, a, most így van a, a. Akkor azt mi meg fogjuk teremteni ennek a feltételeit, az, az igaz. Így jó? van, ez lenne nekem egy nagyon jó, mert hogyha az enyémet most ö, adáson kívül valaki venné, és betelefonálna az a ikernapos szülöttem, Aha. akkor ez egy érdekesség, mert ő is érdekességnek tartotta ezt, ugye, Majd. annak idején. Na, viszont én akarok mondani azt, hogy, hogy mikor volt ugyanilyen nagy hó március 15-én, mint tegnap előtt. Hát néhány éve. 1962-ben, uh -huh. amikor Pont a huszadik születésnapjára készülődött ö, ö, utcabeli ö, barátnőm, hát ugye négy évvel idősebb volt tőlem, ö, de mégis, és föl, fölébredtek reggel az ülőjúti klinikán, uh -huh. és az ablaknak a párkánya, teljesen tenibold magasan a hóval. És én mondtam neki, mondom édes mondom, mikor volt március 15-e ilyen hóval, mert hogy Gergely napkó 12 en megzászta a szaká... na de hogy ilyen, ilyen iszonyatos uh, uh, uh, uh, uh, forgalmi akadályokat most írtál, jobb szó eszembe, uh, azt én azt mondta nekem, hogy egyszerű. Hát amikor én 20 éves lett koromra készülöttem, 62, kettő, 15 e ugyanis akkor az ugye nem volt uh, munkacseneti nap, az iskolában is. Na de én még arra az időszakra emlékszem, és nyilván a, a drágak kis kortársam is, szülőidőpontos társam is, hogy volt olyan idő, amikor még rakott szoknyába fehér brúz, legfeljebb egy kardigán, és tézzokni. Mm -hmm. És mi így jártunk az 50 években az iskolába. Tiszta. Na azóta most már elég. Egyetlen egy dolgot sajnálok, hogy a... azok, akik mentek bárhova, bármilyen célból, nem vették figyelembe azt, hogy már nyugat, tehát Európa nyugati részéről... Ezt most hagyjuk inkább szerintem az ez eseménynek ezt az értékelését, hagyjuk. mert lesz majd még olyan. Köszönöm Én szépen! Érzi? De a, aki most, tehát ha hallja a társam, akkor, akkor kapcsolódjuk össze! Jó, jó! Köszönöm szépen! Kész csók! Halás. Szóval kiderült, hogy, hogy volt még egy emlékezedes március 15. Haló! Haló! Jó napot! Jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban? Ön van adásban. Üdvözlöm! Én 1973. március 15-éről akarok beszélni. Hallgatom. Ami nem volt munkaszületi nap. Mm, nagyon nem. Természetesen. És 21 éves voltam. Uh -huh. A legszebb kor. Nagyon készültünk március 15-ére. A Javszernél dolgoztunk négyen, szerelők voltunk. Uh -huh. Négyen összesen a városban és elhatároztuk, hogy megünnepeljük a március 15-ért. Az egyik kollégának volt egy fehér ladája, arra ráhúztunk egy piros-fehér zöld zászlót a motorháztetőre, és abban az időben még körbe lehetett járni a, a Petőfi szobrot autóval, és ott a Petőfi szobor körül körbejártuk. Hát természetesen ovációzott a tömeg, uh -huh. ránk tapadt egy rendőrségi zsip, és a zsip elkezdett üldözni minket, aztán elénk is álltak a rendőrök, meg akartak állítani, de a barátom, aki vezette a kocsit, nem állt meg. Úgyhogy az egyik sarkon aztán mi kiszálltunk hárman, ő pedig tovább ment, és valahol az Erzsébet hittetején elfogták, és bevitték a rendőrségre. Aha. Minket másnap természetesen, amikor bementünk dolgozni, azonnal behívattak a főnekök, és azonnali hatájjal elbocsájtottak minket a Úgyhogy a, a Sanyi barátomat, aki meg a kocsival volt, azt bevitték a 8. eltérendől kapitányságra. Én mentem be a kocsiért, mert nekem volt jogosítványom, az anyukája megkért. Szegény kijött, agyba főbe volt verve. Kijött, de a Sanyi nagyon bátor ember volt. Még akkor is azt mondta nekem, amikor kijött, látott felikém, ezek a szemetek össze Úgyhogy itt töltöttük ezt a március 15-ét. Az önök tovább... honnan tudták, persze lehet, hogy, hogy ez túl kérdés, hogy honnan tudták meg, hogy, hogy önök együtt randal A rendőrség? Nem, a munkahelyükön, hogy kirúgták magukat. Hát valószínű, a Sanyit bevitték a rendőrségre, ugye, és őt kiverték, hogy Aha. hol dolgozunk. Ja ja, ja, ja, ja. És akkor utána még folytatódott tovább. Ugye mi hárman kiszálltunk, a Sanyit elvitték. Akkor a, volt egy ilyen gárda, milyen gárda volt? Ifjú, gárda. Ifjú gárda, Az körbeállt a, a, a szobrot, hogy ne férjen senki Igen. A közelébe, ne tudjon senki koszorúzni. És akkor a rendőrség megindult, és a belvárosból elkezdte kinyomni a tömeget a asztória irányába. Hát persze ütöttek ott gumibottal fiatalt, öreget, hiába mondták, hogy ott laknak a közelben, öregeket is ütötték gumibottal. Többek között én is megérzékeltem, hogy milyen a gumibott, mert én is kaptam egyet a nyakamba. Aztán földre kerültem, de, de nem bántottak, tehát csak elmentek mellettem. Aha. Hát ez volt a, a, a, ennek a 15-ének a története. Eszik? Megbánta? Dehogy is, hogy bántam volna meg. Hát jó, nem tudom, hogy... Soha életemben nem bántam meg. E, egyszerűen fiatal voltam, és, és és az, és, hogy, hogy, hogy önöket kirúgták a javszertől, az, az befolyásolta, hogy, hogy a továbbiakban részt a marcius 15. kéken? Hát eleve nem tudtam elhelyezkedni egy éven keresztül, mert akkor még beírták a munkakönyvbe, hogyha valaki valami renitenskedést uh -huh. követett el. Egy évig nem dolgoztam. Aztán egy év után sikerült elhelyezkednem, de nem befolyált semmibe, ugyanúgy részt vettünk továbbiakban és későbbi időkben a március 15-én. Mármint a délután délutáni megemlékezéseken. Hát igen, igen. Hát igen. Illetve hát a, nyilván az ember oda ment először tízre hát akkor a dolog. Máshogy szervezkedtek. Hát például szervezkedtek a, a, a magunktól is szervezkedtünk. Tehát én az Avalpress szoba jártam a 70-es években ott volt egy ilyen kör. A Zavar Presszóban. Ha, jó, van ha jól, jól emlékszem, a Demszki is abban az időbordaját, uh -huh. csak hát nem ismertük egymást, ugye én, én sokkal fiatalabb vagyok. És ott volt egy ilyen irodalmi kör, és akkor ott szervezkedett mindenki. is onnan tudtunk információkat kapni, hogy mihol lesz március 15-én. Hát az ember utána már ilyen... Hát úgy volt vele, hogy, hogy nagyjából pontosan tudta, tehát hogy tudta, hogy tízkor kor oda megy a Múzeumkerthez, amit el lesz rendőrökkel, mindig voltak szervezők, nem tudom, hogy milyen szervezők hmm. voltak, de mindig voltak szervezők, valószínűleg egyetemisták lehettek a szervezők. Aztán átment kettőre a, a Petőfi ja. szoborhoz, ott egy kicsit énekelgetett, mert azért a beszédek ja. azért ott később voltak, tehát az már a 80-as évek végén volt, amikor a beszélné lehetett. évek elején még nagyon szigorú, nagyon szigorú igen. volt, és nagyon nagy felkészültség felkész, volt a rendőrség részéről. Hogy, hát emlékszem, hogy, hogy 1971-ben volt egy, egy per is, március 15 e megzavarása miatt Stelzer Gábor, mm -hmm. egykori kollégám, barátom, 8 hónapot kapott akkor, mert... Aha. Hát abban az időben baracskára szerették vinni az embereket. Többek között a barátom is aztán kapott egy, egy hónap baracskát. Ez aki a, így az autó volt. Mm -hmm. Letépkették az ászlót az autójáról, Hát minden esetre a fiatalok azok nagy óváciába törtek el, mikor ott föl jártunk ezzel az autóval. De eljárás nem indult önök, önök ellen. Hát mi ellenünk csak az, hogy kirúgtak a munkájukat, A barátunkat, azt ugye kapott baracskát kapott is. baracskát is. Nagyon szépen köszönöm, uram. Nagyon szívesen. Viszont, Viszont 24 953, ez a Klubrádió, ami ma 1900... Hát nem is, hiszen 2013 van, de hogy a 80-as évek, vagy a 70-es évek március 15 ét próbálja felidézni az Önök segítségével, aki ott volt mondjuk a Petőfi-szabornál, vagy, vagy vidéken próbálta megünnepelni, mert azért az mondjuk jellemző volt a hatalomnak a, a március 15-e kezelése technikájára, hogy, hogy akkoriban hozták össze illetve alakították ki a Forradalmi ifjúsági Napok nevű rendezvénysorozatot, ami egyrészt március 15 március 21 ét tehát a Tanács és április 4 ét vonta egybe, úgyhogy a gyerekek kaphattak szép jelvényt, amin rajta volt, hogy a három tavasz ünnepe, és akkor ki lehetett menni már, már március 15-én is a Lenin szoborhoz, ott biztos, ami biztos, elmondani a nemzeti dalt. De lássuk, hogy ki mit csinált, és ki számára, melyik március 15-e a legemlékezetesebb. Haló? Haló? E Hírek. El van voltam. E Hírek jönnek, utána folytatjuk, tehát ha valakinek még van, és biztos vagyok benne, hogy van, akkor az a 24 07 eléri az addig jó, mint Foglagséget keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. milyen problémák, és akkor utalna egy pacsal és egy ulti Addig jó, mi él? És folytatódik is a műsorunk, 24 07 95 Szia! Szevasz! Rövid, de kapcsolódik valamennyire május 15-höz. 89 május 15. Nagy séta a Láncidon, rengeteg ember véletlenül sikerül összetalálkozni a osztálytárs barátommal, aki egy életen át barátom, de akkoriban elég ritkán találkoztunk, azt tudta, hogy már nős vagyok. Mm -hmm. És május 17-én született meg a fiam, tehát két hónapra rá. És felhívtam a Tomit, hogy megszületett a fiam. Tillanati csend, és fölüvölt, hogy de kitől? Tudni, tudni a nejemen hét hónaposan sem látszott még Aha. nyitott balomba. 3,5 krós volt a fiam, és annyi tíz volt csak összesen a nevem. Na, szóval ez volt a. De akkor nagyon szép idő volt a 89. március 17-én, úgyhogy duplán szép. Jól van akkor. Ennyi? Rendben, <tos> van, szavaz továbbra is keressük a, a legizgalmasabb és legemlékezetesebb március 15-iket jelentsen az magánéleti sikert vagy politikai demonstrációt, és tényleg jut eszembe, hiszen ott volt például 1986-ban talán a Lánszidi csata, amikor diószegi olgáikat elvitték a, a, a rendőrök, mert pénzt az előtte egy nappal, néhány nappal korábban megbüntetett nagyjenőnek a a sajtólemézeti védségének kifizetésére. Halló! Jó napot! Halló! Jó napot! Adásban tetszik lenni. Jó napot kívánok! Hát megint régi ismerőse vagyok az idegen nyelvi főiskola, Igen, igen, emlékszem. De ezúttal most nem főiskolai élmény, hanem egy érdekes párhuzam, hogy úgy látszik én ilyen fontos és megrázó eseményekről mindig közvetve értesülök, ugyanis az emlékezetes <kül> október csütörtöki parlamenti lövöldözést azt nem én éltem meg, hanem egy kollégámhoz jött be a felesége, és az ő arcáról láttam, hogy ott mi történt. Még én embert olyan állapotban ritkán láttam, mint őt, aki reszketve ült egy széken, és jóformán megszólalni nem tudott, és tőle tudtuk meg, hogy mi történt a parlamentnél. Az október 25-i Igen, igen. És utána az a bizonyos 73-as, akkor én a Műszaki Fejlesztési Bizottságnál dolgoztam a Martinelli téren, uh -huh. és a szobatársnőmnek egy Régi barátnője az a parlamentben dolgozott. És megbeszélték, hogy délután átjön hozzá, nagyon fordító volt. Uh -huh. És át, át is jött szegény, a megbeszélt idő után valamivel megérkezett és pontosan ugyanazt a rémületet láttam az arcán, hogy megszólalni nem tudott először, reszkedve leült egy székre, és közölte, hogy a rendőrök verik a fiatalokat, és nem akartuk elhinni. Nem akartuk elhinni. Szegény, mm -hmm. ugye ott jött a parlamenttől a Martinelli tér felé, és belekeveredett a, a tüntetést szétverő ö, rendőrök közé, meg a fiatalok közé, és alig bírt odáig elvergődni. Ezt azért mondom, hogy érdekes módon ilyen eseményeket én másokon tudtam leolvasni, de hajszál pontosan ugyanazt a rémületet és azt a, azt a hihetetlen reszketést láttam rajta, mint annak idején az a bizonyos október 25-ei volt. Úgyhogy ebből leszűrtem azt, hogy nem lehetett akármilyen élmény ez sem. Nagyon szépen köszönöm. Hát ennyit tudtam elváldani. Készsókom, viszont hallásra. 24 07 953, halló? Ó, oh, halló! Jó napot! Ide egész könnyű bejutni szeked. Persze. Uh, ha vagy könnyű, yeah. va vagy nehéz, yeah. tehát... Oh, tehát ez oh. olyan, mint... Mint komik könnyű, kinek nehéz. A, gazdagok, a gazdagoknak se könnyű bejutni a mennyeknek országába. Micsoda? Semmi... figyelek. Na jó, hát Könnyebb átmenni a tű arra próbáltam utalni. De ez csak addig volt, amíg lehalkítod a rádiódat, csak hogy addig ne legyen hát csend. a Polgár bácsihoz nem lehet őkni. Na mindegy, szóval én csak azt akartam mondani, hogy... Illetve kérdezni ebből az emlékeidből, hogy, hogy volt valami célod? 88, meg stb. Hát mind, valami ideád, vagy mit Mi... tudom én. De... hogy ne, inkább erről? Nem, nem, nem, nem, nem. hát semmit. Hát március 15-ét meg akartam ünnepelni, ha már így kérdezed. Hát gondolom azért. Valami idea volt-e, vagy valami. Jó, ja, tehát él, volt. Vagy... Hát volt, volt egy-két olyan demokratikus szabadságjog, amit fontosnak tartottam, de ez most valóban mellékszál jelen esetben. Mert hogy azóta, 23 év alatt is lehetett volna, szerintem akkor ugyanígy. Ezt hogy érted? Hát én csak a. a, a hát régen voltam ki Nyugat-Berlinben, mondjuk, uh -huh. és ott láttam, hogy ugyanúgy. Kieltakodnak a fiatalok, meg ugye el voltak nyomban ilyen alternatív kis színházakban, meg minden, hogy az ellen, amit mi akarunk. Értem, értem, értem, értem. Meg hát tulajdonképpen, ha Thomas mond, hogy bármelyiket olvasta az ember, akkor hát tulajdonképpen pont azt kritizálta, nem ezt, ami esetleg ugyanez volt, vagy másmilyen, de ugyanolyan szar, mert bocs. Aha, de neked van valami emlékezetes március 15-i vagy csak most velem akartál beszélgetni? Jó. Ja, hát... Hát nem. Hát ez. A a jó, oké, okay. akkor de válaszoltam is. Köszönöm szépen. A viszont hallás. Szervusz viszont hallásra. 24 07 Haló. Haló. Jó napot. Kívánok. É, Adásban jelent. van. Ó. Jó. Adásban? Uh -huh. Jó, csak elcsúsztatva hallgattam. Igen, nem az én élményem. Nem voltam nagy hős és forradalmár, de az építőmérnöki kar, mi egyetemépítőmérneki kar, szak az statikusok közül 72. március 10-én egyik barátunkat, talán előző este, hát egy zászló véletlen kezébe került és azzal lekapcsolták, úgy, hogy következő évben 73-ban azt mondtad, hogy kötözzék le, mint Odyszeuszt, és nem, nem megy velük, és a többiek mentek ünnepelni. Mm -hmm. Úgyhogy 30 embert, vagy 32 embert vittek el a városból Baracskára, és köztük volt őt egy egyetemre járó, vagy egy csoport, és ezt politikailag nagyon furcsán úgy vették, hogy, illetve hát logikusan, hogy ez egy nagyon szervezett dolog volt. Uh -huh. A szegény öt évfolyamtársunkat utána nem büntették meg államilag, hanem átadták az egyetemnek, hogy büntesse meg az egyetem hogyha az volt a büntetés, hogy nem adhatták be a diplomatervüket, és egy évvel később diplomáztak, volt köztük olyan is, akinek főmérnök volt az apja, és azt hiszem, hogy egész életükre kihatott ez, mert hát volt. Mindenkinek kihat. Önök mit gondoltak akkor mondjuk így egyszerű évfolyam társként azokról, akik, akik így belefutottak ilyen körükbe? Tehát... Hát... Ö... Én mondjuk lojálisabb és konformistább voltam, tehát mm -hmm. minekkel, minek kell részeken, meg mit tudom én. Úgyhogy tudom, hogy nem csináltak hát, semmi, nem csak hát minden esetve ők azért, főleg a kollégisták, azok elég gyakran szórakoztak, vagy jártak el szórakozó mm -hmm. helyre. Habár ezek között festés is volt, tehát aki nem kollégista. Tehát igazából nem pontosan érthette, hogy, hogy mit miért csinálnak ezek a fejek? Nem jó, akkor úgy érzettük, hogy ők nem csinálnak semmit, ők csak belefutottak Aha. a szórakozás közben ebbe az ellenőrzésbe. Igen, Legalábbis igen. így is mesélték, hogy ők véletlen, véletlenül jártak arra, véletlenül beállalak. Rossz voltak rossz helyen. Igen, igen. Aha. igen. Úgyhogy most lesz majd 40 éves évfolyam találkozó mert azokat is meghívjuk, később végeztek, úgyhogy még lesz mondunk esetleg ezt felevelejteni megkérdezni, akkor majd esetleg később, hát Adj, legyen, legyen. Úgy, hogy nyáról legyen. Mindenféleképp mesélje el, hogy, hogy mit mondott arról. Igen, igen. Jó, köszönöm. köszönöm szépen, uram, viszont hallásra. Haló. Én vagyok, Gyurka. Szervusz, Gyurka. Én itt Mátri 15-e környékén egy galkóvaláz által mondott mondatot, amit itt a rádióban mondott pár napja, lehet egyéb 15-én, és üzenjük a idegen akik szintúgy ünneplik a 15-ét, gondolom, hogy érdekes volt, hogy a szerb-magyar petőfi, Petrovics, a zsidó magyar jókaival szabadították ki a bosnyák-magyar Stancsics otthavörtömből. És akkor nem beszélünk a.. a, a, a, a, a kivégzett, kivégzett tábornokokról, akik az, az tábornokok, az az közül azt hiszem, kettő. Kívül egy mellékfel gondolom, de az akartam Jól Jó, van, van. Köszi, szervusz. Haló. vagyok, szia. Szia, Gyuri, megkaptam a meghívatem nagyon szépen köszönöm. Most láttam, úgyhogy. szívesen máskor is. Én tulajdonképpen csak 90-ben. Nem, hogy a legemlékezetes mert az egyetlen, más is emlékem, a 90-es, nagyon szép idő volt akkor is, és a, mm -hmm. sokan szónokoltak, volt Orbán Viktornak is egy csodálatos mondata, amikor, azt mondta, hogy visszak, amikor azt mondta, hogy hát ugye nekünk, ugye vannak területi követeléseink, és például és akkor is, akkor mindenki elhallgatott, hogy visszaköveteljük a bakonyt, ugye a bajs. Különböző hadműveletek, vagy uh -huh. hadgyakorlatok, stb. Szellemes. To e e igen. To e és a a még ennél is emlékezetesebb, most már így visszagondolva, a Krassó Györnek az a felhívása, hogy, e hogy ne vegyünk részt a választásokon. Már megmondom, őszintén nem emlékszem, hogy ezt hogy mivel indokolta, de ugye most jövök a mi és tüntetésről Tamás Gáspár Miklós, ugyanezt vetette föl, aki hát, akkor Gyuri, ugye... Gyuri azt mondta, hogy, hogy e, én a, a 90-es évekre én készítettem vele egy báthony csabával készítettünk egy filmet Krassóról, amit aztán a halála napján e, lesugázott is a Magyar Televízió egy, egy hosszú interjú volt benne, akkor, az akkor már itthon élő Krassóval, e, illetve ráemlékeztek azok a pajtásai a filmben akik együtt tettek, vettek vele korábban, és, és hát a Gyulinak volt egy elmélete arról, hogy, hogy itt maga ez az egész rendszerváltás, meg az egész négygenes népszavazás, az mind-mind az, az manipuláció, és Hát ők úgy, azt mondja, hogy úgy vettek részt a, a, a választáson, hogy elégették a, az összegyűjtött kapoktató cél. Ja, erre emlékszem, igen, igen, igen. Hát eleve nem tette, tudom már. Tehát igen, ő, ő, azt, gondolta, ő a... azt gondolta, hogy itt a, a, az, az egykori... A, tehát hogy az sds azok, azok lepaktálnak a szocialistákkal és hogy ennek nem lesz jó vége és hogy, hogy, hogy, hogy baj van ezzel a választással ha jól emlékszem a, a, a, az 5%-os korlát az nem tetszett neki azt tudom, sok, nem, sok, meg a sok minden, sok minden nem tetszett neki igen. és igen, hát bolygóta szólított föl és akkor én természetesen én is fújoltam a többiekkel együtt de most így szan, hány év, nem tudom, mindegy, 23 év múlva után, ugye Tamás Gásztármikós, aki akkor valószínűleg pont arra szólította mindenkit, hogy menjenek el szavazni. Nyilván, hiszen ő. Akkor, pedig... akkor egyrészt parlamenti képviselő volt, tehát az utolsó parlamentnek már tagja igen, volt igen. a Gazi, és aztán az elsőnek is, az első és... szabadon választottnak is. És az ismerősöm voltam most kint a tüntetésen, és mondtam neki, hogy, és akkor most mondom neked és a rádióolgatóknak is, hogy nagyon kell lenek a társadalomban olyan emberek, akik ilyen dolgokat kimondanak. Ami uh -huh. nyilván, hogy is mondjam csak, ilyen meggondolatlanul, felelőtlenül ilyen dolgokat kimondanak, erre szükség van is. És, és Hát gási, kapcsolatban sok mindent lehet kijelenteni, de pont a meggondolatlanságot és a felelőtlenséget azért uh, belekapcsolva, még sösítöd e szembe. Most ezt úgy értem, hogy, hogy tulajdonképpen most uh, kezd beállni azért egyfajta tömeg Aha. a, a jelenlegi hatalommal szemben, Aha. és ő egyfajta egység kezd fölállni, és ő ezt, ezt bontaná meg ezzel. Ugye, hogy azt, mondja, azt mondta, hogy a parlamenti pártok, akik demokratikusnak tartják magukat, azok hagyják ott a parlamentet, legyenek ők is függetlenek, civilek, ebben az értelemben legalábbis, uh -huh. és, és, és fontolják, fontolják meg azt, hogy, hogy folykottálják a, a jövői választásokat. Ugye, és ez, ez szembe megy azzal, ami ahogy az ellenzék fölállt most. M és ugye ezt ugyanazságtak ugyan rosszul, és akkor már fölállt ugye MDF, SDF, Fidesz, Kisgazdapárt, stb. stb. Mindenki hát lepaktáltak, vagy végsosorban megegyeztek az állampárttal, akik ugye vállalták, hogy ettől kezdve jól viselkednek, és, és részt vesznek ebben a, a demokráciában, demokratikusan, betartják a játékszabályokat, és, és ő ezzel akkor szembe ment. Igen. Igen, de hát az, azért a, a gyuri azért hant, ha, harcos anti volt, tehát ő mondjuk, ö, ö, hogy úgy, én most mondja, azt mondja, hogy úgy most mondjam, már komcsit rükköknek nem dölt be. Ö, de én azt mondom, hogy kell, tehát, hogyha emögött nem is volt annyi megfontolás, és annyi, ö, ö, annyi tárgyalás, és, és annyi dokumentum, mint ugye a, a, az akkori mm -hmm. kerekasztal kárgyások mögött, én azt mondom, hogy kellenek az ilyen emberek, akik még, még ebben sem vesznek részt, hanem még azon is kívül állnak, és, és elmondják, csak ami éppen az eszükbe jut, akkor abban a helyzetben. Köszönöm szépen, Gyuri! Okay. Szervusz, Én köszönöm. Szia. viszont hallásra! Tamás Gáspár Miklós felvetéséről nyilván az elkövetkező de egy hétben még sokat fogunk hallani, akár a Klub rádió különféle misuraiban, akár más, más tévében. Haló! Jó napot kívánok! Kezét csókolom! Hát tulajdonképpen két dolog miatt hívtam magát. Az elsőt azt lelőtték előttem, mert én is most jöttem haza a milla tüntetésről, uh -huh. és nagyon nem értettem egyet a Tamás Gáspár Miklóssal. De az, most, az lehet, hogy most inkább a másik dolgot beszéljük meg? A másik dolgot beszéljük meg. Nekem a május 15 e végül is azért emlékezetes, mert 53 van, amikor a fiam elment tüntetni. A kosutéle akkor összekapkodták őket, és 1953-ban? Nem, 73-ban. 73-ban kívánt tüntetni, összekapkodták őket, és elvitték a rendőrségre, ahol nagyon megverték őket, és utána azt mondták, hogy egy istán leszek, soha az életben semmilyen egyetemre nem fogtok bekerülni. Ez oda vezetett, hogy 73 augusztusban, Elment, és Ciesznél átúszta a határhoz, Ciesznél átúszta Jugosztáliából a, a, a határon és a végén Svejtva disszidált. <gül> e, tulajdonképpen azóta Rozán belvégezte be a jogi egyetemet, és jól alakult a sorsa. De biztos vagyok benne, hogyha mindez nem lett volna, akkor végül is... Hát szülőként az azt nagyon nehéz, gondolom, azokat az évtizedeket átélni, amikor az ember gyereke nincs itt. Így igaz, és nekem május 15-éről mindig ez jut az eszembe, és még uh -huh. úgy érzem, hogy nekem május 15-én el kell mennem valahova, és, és, és ott helyt kell állnom, hogy egyszer legyen szabadság, és egyszer aki akar, az itt élhessen. Aki nem a szobád menjen, lehet, hogy pedig jobban fog járni, és most már tudom, hogy neki volt igaza. De valahogy május 15-én nekem ezért kell elmennem mindig. Nagyon kérdőtetni. kedves. Köszönöm szépen. <gül> jó éjszakát. Készcsókom viszont hallásra. Egy kicsit talán még az éjszaka, az, az korai, még a, a, a jó estével lehet boldogulni. Telefonszámunk 24 07 Haló? Jó estét kívánok, én Kati vagyok, Csistóha. és én csak azt szeretném mondani, mert az előbb szó volt arról, hogy honnan tudták meg a munkahelyen, hogy, a, hogy, hogy ott volt a tüntetése. Uh -huh. Hát én akkoriban az Erdészeti Tudományos intézetben dolgoztam, aminek a keresztesi Béla, azt hiszem, hogy akadémikus volt, ő volt a főigazgatója, aki a Szovjetunióba végzett, onnan hozott feleséget, stb., és bizony-bizony voltak nekem olyan fiatal kollégáim, többek között a Grand Pierre Károly, akik részt vettek ezen a tüntetésen, és másnap úgy kirúgták őket, hogy egy jó ideig, hát én nem tudom, mert aztán nem láttam jön a sorsukat, de nem tudtak elhelyezkedni, szóval lehetetlen volt, és bizony az így ment, hogy rögtön leadták a munkahelyeknek, iskoláknak, hogy ki volt ott azon az ominózus tüntetésen. Hát Már igen, tüntetésen hát a, a, a, a, a, a Láthedi csatánál is ugye pontosan hát. arról szólt a a rendőrségi akció, hogy, hogy fölengedték a, a fiatalokat vagy a budára induló tömeget a, a híra, és, és akkor igen. két adalon lezárták, és mindenkitől elszedték a személyigazolványát, kiosztottak néhány sallert és kokit, és aztán másnap mehetett az ember a, a, az iskolába, hogy, hogy Na, hát az... Ők, is, ők is itt voltak ezek között, igen. igen. igen. Úgyhogy abszolút jól működött a mindenféle drót. De, de igen, az állam. Köszönöm szépen. Kész csopon visszatállásra. Haló, tessék. Haló. Haló, jó estét kívánok. Üdvözlöm. Ö, egy nagyon rövid kis történetet szeretnék elmondani. Illetve ez hát, egy igaz történet, természetesen. Az nem függ össze a mert... hosszúságával. Kérem. Az nem függ össze a hosszúságával. Nem, rövid, rövid. 90. március 15-én, a visszaemlékszik, uh -huh. ott a televíziónak egy igazgatója. Igen. Úgy hívták, hogy nemesküli István. Igen. És ment a uza hogy most a mit közvetítsenek, mert ugye több felé voltak ünnepségek, és a alakuló ellenzék is tartott ünnepséget itt ott, ott volt, amin én is is néztettem, Petőfiszoborna, stb. És viszont a nemeskürti meg nem mert semmit fölvállalni, bezáratta a tévét. Uh -huh. Emlékszik erre? Nem. És nem engedett ki a tévéből senkit, semmilyen riportot, hogy sehonnan nem lehet tudósítani semmit. Na, odáig valahol még meg is értem, hogy nem akart, hogy na hát valamilyen részrajlás, stb. De az, hogy bezárta a, a riportereket, hát mi nem engedte, hogy fölvegyék legalább, aztán dokumentumnak elteszik, mit tudom én, öt év múlva előszedik, tehát lett volna valami dokumentálva. De nem mindent letiltott, bezáratta a tévét. Hát, Ezt ennek majd nézzen utána, mert nem nem kitalálás. Elhiszem. Eh, eh, Köszönöm szépen. Jó, kérem. Viszalál. Viszontálásra. 24 07 93, azokra március 10-dikékre emlékeztünk vissza itt az elmúlt szűkös egy órában, amit önök megálltak, amelyek vagy politikailag, vagy érzelmi okokból, vagy más sportszakmai szempontból fontosak voltak. Talán még egy hallgató befér. Haló. Haló. Haló. Jó napot kívánok. Jaj, zonalban vagyok? Nem, adásban. Ja, adásban. Jó estét kívánok, Kvára vagyok. Nem is gondoltam, hogy ilyen utolsó pillanatban bejutok. Én nekem a leges-legelső szabad március 15-e jutott eszembe. Amikor is az első olyan március 15-e volt, amikor szabad nap volt, tehát ünnepnap, nem munkanap. Uh -huh. És mindenkint szaladt a telekre, jaj, de jó, van egy szabad napunk. Most nem magamat akarom fényezni, de uh -huh. én az, hogy hát egész életemben megünnepeltem úgy, a, mikor mások azt mondták, hogy hülye vagy, kiteszed akkor kárdát ne hülyéskedj. Mondom, nem hülyéskedem és kitettem. Hát mondom, ha megjött ez a szabad március 15-e, akkor én ezt az ünnepnek szentelem, és egész nap a beteg fájós lábaimmal kísértem nyomon az eseményeket, uh -huh. és felejthetetlen volt. Szóval az a fajta egység, az a fajta, soha nem felejtem el, hát én Corvin köz közelében éltem, az 56-os eseményeket 13 éves gyerekként végigéltem, már nyitott szemmel és füllel, és nekem sok mindent mesélhetnek, de én átéltem. És ott a Kilian laktanya előtt a hatalmas tömegben épp a Konrád György állt mellettem, akit én akkor még nem is ismertem, uh -huh. csak olyan, hát ez úgy kirít valahogy nem tudom miért a tömegbe, és utána a televízióban láttam, mert sokszor bejátszották ezeket a jeleneteket. Utána már arra nem emlékszem, hogy a, a Rutner György nyitott ugye, reggel a Nemzeti Múzeumnál, uh -huh. utána a mentő, jártam az összes létező helyet a televízió székház előtt, most arra nem emlékszem, hogy ott a Cserhalmi György ő tartotta beszédet, ünnepi beszédet, de a fákon lógtak az emberek, és a hatalmas tömeg egészen este föl a várba kísérte, az ünnepség sorozatot, és ezt felejthetem. Igen, a ezt ha jól emlékszem, akkor 1989. március 15... Ez a legelső szabad március, igen, igen. 89. március 15-én Cserhalmi György olvasta fel a, igen, 12, pontot a... a 12 pontot, a számára számra is emlékezetes, így interjúban így megszokott erről emlékezni. És, és tudja, oda jutottam el ez alatt a 20 év alatt, hogy volt idő, hogy ki se tettem a kokártát, nehogy véletlenül másnak tűnjek, mint aki vagyok. Szóval... Ez a szomorú, hogy életemnek a 48-as hősök voltak a példaképei, és oda jutottam, hogy emlékezni, hát elrontották, elrontották azt, de most már kezdem magamat megnevelni, hogy nem szabad ennek, hogy is mondjam, teret engedni, és ma, hogy hat szerezzen vissza a 48-nak a szeretetét, a megbecsülését, mert itt, amit mondjuk az elmúlt húsz évben ezzel véghez vittek, az, az a meggyalázása volt, ezt kell, hogy mondjam, és én azt látom rettenetes szörnyű dolognak, hogy milyen probléma lehet egy országban, de a március 15-e az nemzeti ünnep, és a szegyük legyen. kéne ünnepelni. Köszönöm szépen, kész csokom. viszonthallásra. Viszont Köszönöm szépen Johninak, Pataki Gábornak és Árpási Bencenek a segítséget. Elköszön az önök a lázatos nálát, hogy egy hét múlva találkozunk, ha Isten is úgy akarja, a véhallás. Tanulni, dolgozni, és veszetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Hát akkor nincs probléma a hármas tanuló. Hármasat tanulni, az ötös tanuló. ötösse dolgozott, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen, ahogy tud. Ne huligánkodjon az utasarp, és megverjen X-et vagy x t Adjak az energiát az iskolába, vagy az üzenetbe. Addig jó, mikádár él.